on du traba ezan plus Dei, krabemus, dans les... Gure lanbalintzak gero eta auerragoak dira udan hamar Erizainek beren buruaz beste egindute Frantziako ospitaletan eta ministroak ez dut Deus hortaz ezin dugu gehiago. Gaizki ordaintzen gaituzte, ez dugu ezagupenik, gero eta konpetentzia gehiago eskatzen zaizkigu baan ezkira gehiago ordainduak askki da. Albol, poa, zaba bien. Moi, liberal, manzfersi... Ni, erizain liberala naiz, seiterdi izazpia kaldean asten dut eguna, eguer diterdi horren bat arte, eta gero berri zaratzeko sortzi edo bederatziak arte. Horcantan ari naiz, juzka 8.09 lezoa. txarra asten da, gotza, izotza, txingorra, uoldeak, hala ere hartak segurtatu behar dira. Montaña tomb, kontiadez inondazion, beha, fokamam, alezoan nire Kondu donne uh, les moyens financiers de faire correctement les choses. Le... Ahal, ekonomikoak eman ez askiguten nahi dugu lana behar bezala egiteko. Autoko asurantza igotzen da, baina ez bide gastuak eta apaldu nahi dizkigute. Hartamendu estigarriak egin ditzagun nahi dute adosgira baina bi tartea dugu hortarako. Zer nahi duzue egitea? Merkelana da. Domicil, Medikuak ez dira gehiago etxeetara joaten, beraz gugira bitartekariak eta ez dugu komunikatzeko erreztasunik, interneten izan behartzen bezeroaren doziar medikala hamar urte itxoiten dugula, segortasuneko mezuak ez dira plantan emanak, deus estoa ezkiraitzinatzen. Eta, rienki ba, Guk hainbat bezero ditugu kimioterapia behar dutenak eta igarobidetan edo medikuaren bulegoetan egiten dutenak. Eta, hifonde kimioterapia, dalle kuluar, dalle biuro du metzat.